Senyores i senyors, amics i amigues, benvinguts amb el primer informatiu d'aquest any 2020 a la sintonia de Ràdio Balafrugell. Us parla Rafael Corbí. Avui anem a destacar tres temes amb el començament del nostre informatiu avui parlarem d'aquí uns moments amb l'Isidre Atenes, en regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, perquè aquest matí s'ha inaugurat una nova edició del Pinxo Aigua, que duran avui dijous amb horaris des de quarts d'onze del matí fins a quarts de dues del migdia i de les quatre de la tarda a les 7 del vespre, avui dijous i demà divendres estarà obert a la piscina municipal de Palafrugell. També conversarem amb la Marisa Grassota perquè Caritas Càritas Baix Empordà ha recollit un total de 4 tones d'aliments i productes higiènics amb l'acte de donació que s'ha portat a terme a través dels serveis de salut integrats de la comarca del Baix Empordà. Després en parlem també amb la Marisa Grassota. Mm. I parlarem amb l'Àlex Ceballero del Sine Club Garbí de les pel·lícules que es podran veure des d'avui dijous i fins al proper dilluns festiu Diada de Reis aquí al Teatre Municipal de Palafrugell farem un cop d'ull a les diferents pel·lícules Això juntament amb d'altres informacions que ens arribaran d'aquí un moment amb el nostre servei de notícies local i comarcal de Ràdio Palafrugell En el dia d'avui, en aquest dijous, s'ha posat en marxa una nova edició del Pinxo Aigua a la nostra vila, un Pinxo Aigua que estarà obert avui dijous i demà divendres. Per saber-ne més coses, per veure com està l'ambient a la piscina municipal amb aquests primers instants de, de la inauguració d'aquest pinxo, en parlem amb el regidor de l'Ajuntament de Palafugina, la, l'Igidro Atenes, que està a l'altre costat del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Com bon està bon l'ambient a la piscina municipal? Bueno, molt bé, molt bé. Estem, estem molt contents. Uh, hi ha aproximadament ara, actualment en aquests moments que encara va entrar gent, perquè com que és fins, fins, fins a les dues i a la tarda, tornem a d'això. Ara hi ha 90 persones a la piscina, entre la piscina gran i la piscina petita. El muntatge és espectacular Si ja puc, ara us passarem algunes fotografies, perquè realment fa fa, fa fa patxoca veure la piscina gran, tot el de tobogans i de, de, de, de, de materials infables i, i, i porteries. I la piscina petita també, en pesca d'ànecs per la mainada. O sigui, realment molt bé, molt bé, eh? I els crios, eh, que és el més maco de tot disfrutant aquí de la piscina i uh, un, una, una jornada pues, molt, molt, molt, maca, molt maca per acabar esperar que vinguin els Reis de <ríe> que s'hi ha muntat exactament, què munteu? Uh... Aquí muntem un, una sèrie d'infables a la piscina gran n'hi ha penso que sis, sis inflables, doncs uns són com uns tobogans, d altres són proves d'habilitat, hi ha també una espècie com, com, com de cilindre, que els nens han de mirar de passar sentats o drets pel cilindre, eh, i tot això, amb tota l'ajuda de, de tots els treballadors de la piscina, de tots els socorristes, però per que els pares estiguin tranquils, els pares també estan a dintre, alguns estan en la mainada perquè la piscina petita és petita i es banyen amb ells, i els de la piscina gran doncs, estan sentats per allà comentant la jugada... i sobretot mirar que hi hagi total seguretat per aquestes 90 persones que estan banyant-se a la piscina, eh? No. I la piscina petita doncs hi ha pesca d'ànecs, hi, hi ha altres inflables i altres jocs, més pels nens, pels nens i nenes més, més petits de la vila, eh? Perquè això es fa segons les edats, no? Hi ha un tope, hi ha un mínim sí, sí, i un tope, i fins no? A, fins a 12 anys poden, poden entrar, i poden venir inclús eh, sols, sense anar acompanyats del pare, i aquests són els que es banyen a la piscina gran, a la piscina gran. I després els altres, eh, a partir de dos o tres anys, pues, es banyen, es banyen amb, les, amb les mares, els pares, acompanyats tot, tot el rato, eh?, tot el rato. I tu ja t'hi has tirat eh, l'inflable o no? Perdó? Ja t'hi has tirat tu l'inflable, ja, sí, eh, ja has fet servir o no? Trenem que hi hagi po poca gent per no fer ridícul, eh? <ríe> uh, sí, tenim... que, no, ja i, estiren, i són de goma, són de goma. Molt bé. De goma, de goma. Uh, des de dos quarts d'onze del matí, quarts de dues del migdia, després de la tarda recordem entre 4 i sí, 7, sí. Uh, dijous i divendres, dos dies. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De, matí, de matí i tarda. Eh? Ja, ja dic que és el primer dia, estem contents perquè hem comptat uns 90, 90 persones que s'han estan aquí dintre, és una foro correcta, perquè hi ha gent, però també no és allò un agòvio, els, amb aquest, aquest número de persones doncs, poden controlar pràcticament a tots els nens que es banyen, que es leden i que fan les activitats lúdiques aquí dintre eh? o sigui que en principi mm. molt bé i donar les gràcies al personal de la piscina perquè avui són tots i tots implicats i van bueno, crec que estem donant una imatge molt bona de lo que és la piscina la fantàstica piscina que tenim a Palau Fugini De fet, teniu vària gent de treballant són, són diversos treballadors que avui estan aquí collaborant sí, sí, sí, sí hi ha, hi ha, evidentment hi ha tots els socorristes i tots els les activitats que els fan en diferents moments, en diferents àmbits i diferents horaris, però avui els tenim aquí tots convocats per, per, per això, per donar aquesta sensació -se de seguretat i per, per, per, per evitar problemes. És clar, hi ha alguns infables que són tobogans, però doncs hi ha una persona que està tot el rato allà al peu dels per ajudar a pujar els nens que estiguin que surtin, o sigui, a veure, hem, hem mirat de, de, de fer un control superacurat de, de, de tots els, tot els infables que hi ha, eh? No, no, estic content, estic content. déu i no beve Sempre crec esportivament a Palafugell Fugell doncs, donant una imatge molt bona i fent-se conèixer tota la comarca la magnífica piscina que tenim. Efectivament, perquè és una instal·lació esplèndida. Jo ja no sé quants anys fa que el pinxo aigua funciona, però jo ja recordo tenia la maïnada petita que els hi portava. O sigui que... Sí, som els ho comentaven l'any 96, l'any de d'inauguració de la piscina o, o els voltants, ja es van començar a fer act activitats. Va ser eh, ara, fa els 20 anys, que es va començar ja a fer el que és eh, pinxo-pinxo, a que es feia el pinxo aigua i el pinxo terra, aleshores. Ah, exacte, sí, mm. sí, sí, sí. Bé, i, i sobretot el, el, que el pinxo de el que ens pertoca ara doncs van començar a posar doncs inflables i coses doncs que realment recomano a tots els pares i mares que tinguin mainada de Palafugell compresa en aquesta edat fins als 11 o 12 anys doncs que treguin el cap i vinguin aquí perquè realment el muntatge és espectacular és espectacular. i els nens queden, veure, com veus veus que tots riuen veus que estan contents i és molt maco, molt maco crec que és una, una, una feina molt ben feta que ja va. Fa més de 20 anys que es fa. Uh -huh. doncs Felicitats a, a tots els antics regidors, a tots de la piscina, per aquesta magnífica iniciativa. Eh? Eh, crec que és a nivell que inclús d'una gran capital. Eh? Efectivament. Sí. Isidre eh, Atenes, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell ens ha parlat del pinxo, que és el que tenim avui i demà dijous i divendres aquí ah, a Palafrugell però home, ja que tinc el, el telèfon doncs sí. m'agradaria que m'afeixis una mica el cunyat del 2019 i aquests desitjos esportius pel 2020 per, uh, per Palafrugell, quin seria el missatge del regidor d'Esports? Sí, bueno, de en primer lloc, pues, no, no, començar anul·lin ja molt bon any a tothom a, a, a, a tots els oïns de Ràdio Palafugir i, a, i els vilatans en el concret i bueno, expectatives màximes, expectatives màximes en tots els esports, jo porto molt dins en el càrrec, però ja vaig comentar també en, en altra entrevista que vaig quedar sobtat de la quantitat de gent que, que practica esports, aquest any hem incorporat ja definitivament la gimnàstia rítmica com a equip a, que estava estava a la piscina, però com a equip a, a oficial de, de Palafugir i gimnàstia rítmica o sigui que tenim un altre club que que, que lluita per l'esport a, a Palafugell i com això pues, ja pots, pots, pots entendre ben bé que hockey, handball, bàsquet, tots tot els esports latisme, l'any que, que ve tenim un any farcit, farcit de, de, de proves, de, de competicions i bueno, que gràcies a Déu tindrem molta feina per, per, per, per fer i, i, i em plaço tots els bilatars de Palafugell pues, que, que facin esport i que ens apoyin amb, amb, amb, tot, el, amb tot el que puguin per aconseguir que Palafugell estigui on es mereix en el lloc de l'esport que crec que ja, ja està. Eh? Doncs, eh, regidor Ix de Atenes, moltíssimes gràcies i t'esperem ben -te aviat una altra vegada per i, continuar aixerant d'esports. A, a servei, i repeteixo, molt bon any i molt bon any esportiu a tots els bilatars de Palafugell. Seguim les informacions que us portem a terme des de Ràdio Palafrugell. Ara mateix parlarem de Càritas-Vaix Empordà, que recull eh, gairebé 4 tones d'aliments i productes higiènics amb un acte de donació dels productes que va tenir lloc als serveis de salut integrats de la comarca. Anem a saber més eh, coses d'aquest acte de donació i, també de com s'han recollit aquests aliments i productes eh, higiènics i, com sempre, és el moment també de, de comentar-ho amb la Marisa Grassot, Marisa, bon dia, benvinguda. Hola, bon Gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona i explicar-nos eh, aquesta donació aquest, aquest quatre tones d'aliments i productes higiènics que ha recollit Càrit es vagin portar, en què ha consistit? Què campanya és? Bueno, és una campanya que fan els treballadors de l'Hospital de Palamós i algun centre que tenen de geriatria i així que es demana als treballadors qui vol cedir eh, el lot de Nadal a benefici de, de recollir diners després per comprar aliments. O sigui, els lots que el, que el personal doncs, ha renunciat, els diners aquests, eh, són el que serveix per comprar tots aquests aliments i productes aquest any de, de neteja personal que, que ens han donat. Aquesta és una iniciativa que té lloc a diferents delegacions locals de Càritas a la nostra comarca. Sí, o sigui, clar, com que qui organitza, diguem que és eh, el Servei de Salut Integral del Baix Empordà, eh, entrega eh, aportació d'aquests aquest, aliments eh, en els llocs allà on ells té centre. O sigui, Sant Feliu, Palamós, la Bisbal, Terruella i Palafrigell. Aquesta iniciativa amb els serveis de salut integrats que el vagi emportar també conta, segons llegim Marissa, amb la col·laboració de diferents empreses. Sí, però són ells que es posen en contacte amb les empreses saps? i eh, per completar, per dir-ho manera, els productes que ens volen entregar i després doncs, hi ha eh, diverses empreses, l'Enternet, la Neto, hi ha diversos, diversos proveedors que s'adhereixen aquí i entreguen aliments per completar eh, més aquest, aquesta aportació. De fet, com amb el gran recapte, sou una mica de vosaltres qui, qui poseu els criteris, no?, eh, per eh, el que s'ha de recollir o el que s'ha de comprar amb els diners que, que es dona. Mira, fa 10 anys ja que ens fan aquesta entrega, eh? aquest any ha fet 10 anys que, que ens entreguen això. Antes feien l'entrega que ells consideraven i ja està. I ja fa uns tres anys, que primer truquen a cada delegació a demanar quin producte és el que més eh, els interessaria de tenir. No? Aquest any, la Sandra, la Sandra Medina, que és la que es cuida de tot això, d'organitzar des de l'Hospital de Palamós, Clar, va dir cada, cada delegació una cosa diferent, doncs complica molt, farem general el màxim que demaneu tots, lo no? mateix que coincideix i la veritat és que ha sigut una entrega molt molt molt interessant, molt maca. Molt maca perquè que, com hem comentat, eh, un total de 4.010 kg de d'aliments que s'han recollit. Això és complementari, no, al gran recapte del qual parlavam, eh, fau més enrere. Exacte, exacte. Pensa que en aquesta vegada s'indeixen de els productes que que ens han entregat, vale? Han, fe, han entregat farina, han entregat sucre, oli d'oliva, llet, confitura, després han entregat paper higiènic, eh, gel de dutxa, renta vaiixelles, detergent de roba, pasta dents, un que és per les criatures, llet per criatura, vull dir cap que, que és molt molt complet. A mi a mi sempre m'agrada, quan, quan tinc el, el telèfon i puc per xerrar amb tu, o siguin en persona, doncs saber com van les coses. Després del de, temps que ha passat, des del Gran Recapte, sabent que encara la gent pot collaborar com estan eh, ara mateix doncs, les, eh, les donacions? Com està el, el que vosaltres teniu amb el vostre magatzem si encara es més productes? Mira, uh, sempre que parlis amb mi diré que necessitem, perquè aquesta és la realitat, no? O sigui, en tenim, i la veritat és que doncs, tenim el magatzem molt preu, però també és veritat que cada setmana les famílies venen i se'ls hi feien entregant. Estem bé, la veritat és que amb el, tot el que es va recollir Gran Recapta, la donació aquesta que han fet gran més, hem tingut un viatge de la comunitat europea que ha coincidit més o menys amb el Gran Recapta, Vull que en aquests moments, la veritat és que tenim bastant tot cobert. Val? Um, dintre dos mesos, possiblement ja no et digui això. Val? Per tant, és qüestió de que vagi sumant i que no hi hagi cap pausa en el moment de fer les entregues. En recordem a la si sisplau, Maritza, ho hem dit mil vegades, però ho direm mil més si, si convé. Uh, si volen col·laborar ara mateix, avui mateix o demà, uh, com ho poden fer? Bé, bueno, si volen col·laborar amb, a aportar aliments, que és el que nosaltres demanem, val? Eh, ho podem fer-ho en el nostre local del carrer Cases Noves, número 74, se'n diu el Terrabastat, que és allà on hi tenim, lo dels mobles d'ells. Si volen col·laborar de diferent manera, poden aportar eh, doncs, coses que ja no utilitzen i que, i que nosaltres eh, en el magatzem de segona mà oposem. Doncs, eh, i realment vull que quedi constància perquè sé que hi ha comentaris. Eh, nosaltres ho venem. O sigui, el que la gent ens dona, una cadira, un llit, un moble, eh, un pelutxe, un cotxet de criatura, un matalàs, un llit, tot això nosaltres ho venem. Eh? Perquè l'acord és, amb l'Ajuntament, és que tot el que els diners que recollim de tot això és el que nosaltres comprem part els aliments que tenim que comprar, que ningú ho dona. Val? Per tant, la gent pot col·laborar de moltes maneres, no simplement donant una bossa d'aliments, que ho agraïm moltíssim, perquè hi ha gent que té la costum de cada setmana, quan va al súper, doncs, comprar eh, una bosseta per nosaltres. Eh, també és cert que es pot col·laborar d'altra manera, entregant coses que tens a casa, que estan bé, per favor, que estan en condicions, però que no utilitzem i que, en canvi, doncs, poden servir per comprar aliments. Doncs ho tindrem molt en compte i anirem parlant regularment a Marisa Grassot, també donar les gràcies des d'aquí, òbviament, amb els treballadors, com ella comentava al principi, dels Exacte. serveis de salut integrats del VAG Empordà per aquesta donació que ells eh, fan i que formen part d'aquests... Eh, han permès part d'aquestes quatre tones d'aliments i productes higiènics que s'han recollit. Alguna cosa més que ens volguessis comentar, Marisa? Mira, jo el que us volia comentar és que hi ha molta gent que m'està dient que no entén que en un centre de distribució d'aliments demanem doncs, productes de neteja. Mm -hmm. uh, que això té que ser només aliments i tal. Jo el que vull és comentar i, i fer una reflexió de que si nosaltres a final de mes tenim problemes per arribar al final de mes, per certes circumstàncies que no ens interessen ara comentar ni sapiguè, eh, també necessitem per dutxar nos eh, i també necessitem per rentar la roba i també necessitem per, netejar, per per les dents i també necessitem per poder rentar els plats. Val? Per tant, si demanem tots aquests productes és perquè pensem que forma part de la necessitat d'una família eh, que té a la casa. I vull que això quedi eh, constància del per què hem eh, ampliat amb tots aquests eh, productes. Recordem que això també ho van comentar per al Gran Recapte, per tant, és, uh, és una bona qüestió de, de tornar-ho a esmentar per a la gent doncs, que vulgui saber exactament per què es recullen els aliments i els productes higiènics. Uh, Marissa Grassota, moltíssimes gràcies una vegada més per col·laborar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per pensar amb tots nosaltres. Vale? <ríe> Moltes gràcies. Adéu. Monjartitas és una de les dues pel·lícules que podem veure els propers dies al Teatre Municipal de Palafruixell. L'altra és Punyales por la espalda, dues magnífiques pel·lícules que tindrem en diferents sessions des d'avui dijous i fins dilluns en Diada de Reis. Ens en parla l'Àlex Cebollegó. I, Monjartitas, jo diria que és la pel·lícula doncs, ideal per a aquest Nadal.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 gent inimica, com ja eh, comentarem, perquè ja ve dire, aquesta novella té molts anys i ara resulta que ara s'han donat compte, en el 2019 s'han donat compte que té un toc feminista. Ara ara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 ja que l'han fet, l'han fet ben feta. És adaptada a la modernitat o no, està no, basada no, no, no. en... No, que aquest... és guerra civil americana. Ah, perfecte. La mateixa història, els mateixos personatges, les quatre mujercites, mm -hmm. les, quatre, les quatre noies, eh, l'Amec, la Jo, la Betty, la Mary, la, la mare, el pare absent, perquè recordem que està la guerra, la guerra civil americana, i la Tieta, que són els personatges entranyables de la pel·lícula, i el veí, el jove veí, que evidentment, bueno, els veïns en, en tenen més de veïns, però en aquest cas eh, la història se centra molt amb, amb, un, amb, un noi, amb un noi jove, que és el, que és el veí, el, el Lori, que serà, uh -huh. bueno, tindrà una especial amistat amb una de les quatre de les quatre mojarcites. Cursem, la primera pel·lícula, la primera versió, la de l'any 33, sempre s'ha dit títol Woman, però la primera versió a Espanya es, es, va, es va titular Les quatre muchachitas mm. i no va ser fins a la versió del 49 en la qual no va sortir el títol Mujartitas. Molt bé. Don... En, ca, en, català, yeah, en Donetes. Donetes, però Sembla... no, sí. no es fan en català, no? No, eh, no aquesta no, però no. no. en català Donetes. és Donetes. No, petites dones, efectivament. La pel·lícula s'acaba d'estrenar amb gran èxit, en no, la pel·lícula del Nadal, juntament amb Star Wars alguna cosa més, és una pel·lícula que la tindic ideal per veure els personatges, les actrius excel·lents, com sempre, en han fet una tria d'atrius molt bona, la Saoirse Ronan, que és la que fa de jo, diguem, la, la rebel, la rebel de les quatre germanes de l'època, l'Emma Watson, eh, la mare és la Laura Dern, la tieta és la mera Meryl Streep, un personatge, diguem és un paper secundari però important de la pel·lícula, i el noi, el Lori, és en Timothée Chalamet, que està de moda ara, últimament, en les últimes pel·lícules. No? Un repartiment molt bo, una pel·lícula amb tots els estàndards clàssics d'aquesta història, d'aquestes quatre jovenetes, que, doncs, van creixent, van fins grans i coneixen la vida a través de les vicissituds, que aquesta de pare, un per al General Civil, estan en un mitjà rural, en família, podríem dir, mig benestar, mig no i totes aquestes relacions entre les quatre germanes el veí, les circumstàncies del, del pare, de la guerra Bé, és, una, és una, això de, de creixement diguem, de, de personalitats d'aquestes quatre joves Déu-n'hi, una pel·lícula doncs, que compartirà cartellera el eh, cap de, de setmana amb la pel·lícula Punyant-les por la espalda una altra de les bones pel·lícules que podem veure que també està programada per aquest cap de setmana que ve no? sí, sí, una de les últimes pel·lícules de més, aquí, també de les últimes que s'han estrenat punyant eh, Nones per les Pals són les pel·lícules que estàs unint un èxit fins i tot inesperat, una mica, no? És una pel·lícula d'intriga, una pel·lícula, diguem, d'una base molt típica, molt vista també, molt coneguda, no? Hi ha un crim i tots els que eren, en el moment que passa el crim, tots són sospitosos una mena de 10 Negritos, de, de Muerte en el Nilo, del Cluedo, que és el que hi havia que també es va fer una pel·lícula, una mica això. És un personatge, un novel·lista de misteri, que el troba mort a casa seva el dia que fa 85 anys, en el seu aniversari, i pup, apareix mort. Bé l'expector de rigor, l'expector investigador, diguem, en aquest cas, que és en Daniel Craig, i un junta a tota la família i al servei de la casa, tots els que estaven aquell dia allà, i durant tota la pel·lícula, les dues hores de pel·lícula, es dedicarà a intentar esboninar qui ha sigut l'assassí. En la eh, millor tradició, Agatha Christie, eh, o... Exacte. Eh, eh, exact. no? eh. És justament això. La pel·lícula té un ritme increixent boníssim, els actors són fantàstics tots, que es porta molt bé, i és que també, diguem que la gent, eh, enguideix molt bé. Doncs ja que l'Àlex ens ha parlat de les pel·lícules, que està al si recordem els horaris de les projeccions que podem veure en aquests propers dies. Avui mateix, dijous, dues projeccions de la pel·lícula Mujercitas, la primera a dos quarts d'avui del vespre, en versió original subtitulada, i la segona a les 10 de la nit. Per demà divendres, dues sessions més de Mujercitas, i també amb aquests horaris, dos quarts de vuit del vespre i a les 10 de la nit. Per dissabte tenim tres sessions, la primera d'elles a les 5 de la tarda, de Mujercitas, la segona és de punyales per l'espalda, amb versió original subtitulada a dos quarts de vuit del vespre, i la tercera també de punyales per l'espalda a les 10 de la nit. Diumenge no hi ha cinema, perquè tenim la recepció reial al Teatre Municipal, després en parlarem a l'agenda, i acabem amb el dilluns dia 6, dia festiu, 3 sessions, dues de punyales per l'espalda, a les 5 de la tarda i a dos quarts de vuit del vespre, i la tercera i darrera, de Mujercites a les 10 de la nit. Anem acabant el nostre informatiu per al dia d'avui i ho fem amb les darreres informacions que ens arriben Recordeu que a part de la grossa de cap d'any de la Generalitat de Catalunya ens ha tocat a Palafruixell, concretament i ha arribat un cinquè premi amb el número 71.000 0,26, que s'ha venut a la nostra vila. Per tant, alguns caloros ens han deixat. Recordem que fa poc l'administració de loteria número 2 va deixar el milió d'euros de, de, de l'euro milions i que ara mateix hem tingut aquest cinquè premi. A veure si continua, després de que passés molt per sobre amb algun retorn, algun premi d'aquells que nosaltres en dèiem cinc pessetes per pesseta o cinc durs per duro, el que multipliques per 5, el que ja has invertit en de la Loteria Nacional del 22 de desembre, esperem que us porti més coses la Loteria del Nen, que ja també la tenim aquí a la cantonada. Recordem que s'han venut diversos premis, com és el primer premi, el 26.845, que ha estat un premi prou important, que també s'ha donat a casa nostra amb el carrer Major de Salt, que havia venut en diversos bitllets d'aquest premi. També la grossa de cap d'any ha esquitxat a Girona, en part del tercer premi, a Olòtic, a Endavanul, un quart a Sarrià de Ter i, com dèiem, el cinquè a Palafrugell. Recordem que el 2020 acaba d'arribar, som al segon dia de l'any, ho ha fet amb tradicions clàssiques, esperant la sortida del sol o fent els primers banys de l'any amb el primer gironí de l'any nascut que ha estat en Garrotxí concretament doncs ha estat en aquest cas el naixement que hem tingut a la comarca de la Garrotxa que ara mateix us comentarem de tota manera la nit de cada any va rescórrer sense gaires escarafalls, les mateixes celebracions que es van portar a terme i que es van portar molt sobretot a la intimitat aquí per la Fugir van tenir la transmissió de la les campanades des de Palafrugell per la xarxa i al cap d'any com sempre la bona música d'en Carlos Selecta. A Sant Feliu de Guíxols, 400 participants hi van tenir el primer ball de l'any que es porta a terme. L'aigua estava a uns 15 graus, amb poca broma sobre això. Una activitat organitzada per l'Aquàtic Club Xoc i el Centre Excursionista Montclar amb la col·laboració de l'Ajuntament. altres llocs també es va fer, com per exemple a Tossa de Mar i també eh, es va fer el, els primers, veure els primers raig del sol de l'any, es va fer en llocs emblemàtics, com Cadaqués, o el far de Sant Sebastià, aquí a Palafrugell, que varen portar a terme doncs, com sempre, el barallà de sardanes i la xocolatada per rebre el primer sol de l'any. Castella, Palamós, també varen tenir la primera banyada de l'any, i com dèiem, el primer gironí de l'any es diu Héctor Núñez Soler, que va néixer a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, a les 12 i 26 de la nit per tant, doncs, enhorabona a la família i amb aquesta celebració que desitgem de tot cor doncs que cada any sigui així, sense cap tipus d'incidents I acabem el nostre informatiu per al dia d'avui amb un repàs a l'agenda, de fet hem repassat el cinema ja i també us han hem comentat eh, l'activitat la, del pincho, que una vegada més us recordo avui dijous fins a les 7 de la tarda però demà és el segon i darrer dia des de dos quarts d'onze del matí a dos quarts de dues del migdia i de les 4 de la tarda a les 7 del vespre a la piscina municipal, el preu de l'entrada és de 5 euros pels abonats 3.75, l'activitat és dirigida a nens, nenes, mainada, de 2 a 16 anys, els menors de 10 han d'anar acompanyats. Hem parlat també de les projeccions cinematogràfiques i us anem a recordar que demà divendres a les 5 de la tarda al Museu del Surià el taller de Fanalet de Suro per esperar el Reis també demà, de 6 a 8 del vespre als carrers del al centre, hi haurà el patge reial organitzat per l'Oxigen per la Frugill Comerç i negoci. A les 7 de la tarda, demà divendres, a la Bòbil, a Pista de Gel, concert amb Estarnucat. I, per dissabte, tenim diferents activitats. Continua el terner de Fanalet de Sur, per esperar el Reis al Museu del Sur a les 5 de la tarda, i a la visita guiada a l'exposició temporal, el primer artista que vaig conèixer, Joan B. Columina, i Josep Pla, a la Fundació Josep Pla. El patge reial continuarà la tarda entre 6 i 8 pels carrers del centre de la nostra vila, i hi haurà un conte teatralitzat, una cabreta no tan boja, en clown a les 6 de la tarda a la Bòbila, la Vista de Gel. Ho deixem estar aquí per avui amb aquest servei de notícies de Ràdio per a la 1 de la tarda i a les 7 del vespre en repetició i a tota hora a ràdioperlafrugell.cat i al nostre eh, també canal de Telegram. Que sigueu molt feliços amb aquest dia dos Ens en trobem demà a la mateixa hora. A reveure. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio per